Salmul 118-a lui Făt Frumos Doamne, când fiara cu șapte capete și cu zece coarne, cu hurile ei ne-a chinuit Tu ca un făt frumos, cu sabia limitale, l-ai nimicit. Doamne, când fiara puterea balaurului a luat și a patra parte a pământului a dat, Tu la timpul prorocit puterea ei ai prăbușit. Doamne, când rana de moarte, prin război, fiara a căpătat, dar s-a vindecat. Mulți i s-au închinat și s-au înșelat. Doamne, 40 de ani, fiară roșie, minciunile, tăhăriile, uciderile, silniciile și veninul spurcat peste noi și a vărsat. Doamne, cu sfinții tăi, război viclean și crud a purtat. Și de hulele prorocului micinos, cerul s-a înspăimântat. Doamne, fia ei, orice limită a depășit, toată stăpânirea ei ai luat și ca pe un vierme, făptura ei a strivit. Doamne, cartea vieții, să o scriem cu numele noastre ne-ai dat. Fiindcă de fiară nu ne-am spăimântat. Doamne, măsura răbdării noastre ai încercat, râvna noastră prin biserici rezidite și împodobite ai cercetat. Asupra vieții și sturbei noastre o Tău a vegheat. Doamne, pe cei ce ne-au ucis și cu sabia e certat. Celor ce ne-au furat locul lor din cer l-ai luat și nouă unii l-ai dat. Doamne, celor credincioși, credință le-ai mai dat, pe cei smeriți ai înălțat, pe cei ce te iubesc i-ai înfiat.